Müslim HANİNİN EVİNƏ PƏNA HAPARIR Müslim İbni Əqil İbni Ziyadın küfəyə gəlməsi xəbərini eşitdi. Müslim İbni Ziyadın onun küfədə olduğundan xəbər tuta biləcəyindən təşviş etdi. Çünki İbni Ziyad Müslimin küfədəki fəaliyyətinin qarşısını ala bilərdi. Buna görə də Müslim muxtarın evindən çıxıb haninin evinə gitti. Hani onu öz evində gizlətdi. Bu hadisədən sonra şiyələr artıq Haninin evinə getgəl edirdilər. İbn Ziyad Müslümin yerini öyrənmək üçün bir neçə casus təyin eləmişdi. O, Müslümin yerini öyrəndi. İbn Ziyad, Mühəmməd İbni Əşəsi, Əsma İbni Xaricəni və Əmr İbni Həccacı öz yanına çağırıb dedi. Ne üçün Hani bizimlə görüşməyə gəlmir? Onlar dedilər, bilmirik. Amma deyirlər ki, hani xəstədir. İbn Ziyad dedi, eşitmişəm hani sağalıbdır və evinin qabağında küçədə oturur. Əgər bilsəm xəstədir, onu yoluxmağa gedəcəyəm. Əvvəl siz gedib ona deyin ki, bizim haqqımızı tapdalamasın və bizimlə görüşməyə gəlsin. Çünki onun kimi şərafətli insanın məndən uzaqlaşmasını istəmirəm. Həmin üç nəfər Axşam haninin evinə getdilər. Onlar haniyə dedilər, Ne üçün İbni Ziyadla görüşməyə gəlmirsən? Halbuki İbni Ziyad sənin hal əhvalını bizdən soruşur. İbni Ziyad dedi ki, Əgər hani xəstə olsa, Onun əyadətinə gedəcəyəm. O eşidibdir ki, Axşamlar küçədə oturursan Və onunla görüşməyə getmədiyin üçün narahatdır. Qudrətli şəxs, Sənin kimi qəbilə başçısının eytinasızlığına dözə bilməz. Allaha ant veririk ki, atını minib bizimlə onun görüşünə gedəsən. Hani paltarını dəyişib öz atına mindi və onlarla İbni Ziyadın yanına getdi. Darül İmarə sarayına yaxınlaşdılar. Hani'nin ürəyinə nə isə dammışdı. Ona rahat idi. Buna görə də Həssan İbni Əsma İbni Xaricəyə dedi, Bərdəş oğlu, and olsun Allaha, mənim İbni Ziyaddan gözüm su içmir. Bu haqda sən nə fikirləşirsən? Həssan dedi, əmi, and olsun Allaha, mənim sənin barəndə heç bir qorxum yoxdur. Bu fikirləri başından çıxart. Əlbəttə, Həssan İbni Ziyadın hanini ne üçün çağırdığını bilmirdi. Hani İbni Ziyadın yanına getdi. İbn-Ziyadın gözü haniyə sataşan kimi dedi, Ərkəs sənə xəyanət etmək istəsə, onu öz ayaqları sənin yanına gətirəcək. Sonra İbn-Ziyad yanında oturan şürek qaziyə üzünü çevrib, haniyə işarə edərək bu beyti dedi. İbn-Ziyadın haniyə işarə edərək beyti oxumaqdan məqsədi bundan ibarətdir. Mən haninin yaşamağını istəyirəm, amma o mənim ölümümü istəyir. O, öz evində mənim əleyhimə iş görür. Hani dedi, ey əmir, bu sözlərdən məqsədin nədir? İbni Ziyad qışqıraraq dedi, kəs səsini ey hani, bu nə deməkdir ki, öz evində Yezidin və müsəlmanların əleyhinə iş görürsən? Müslim İbni Əqili öz evinə aparıb, onun üçün silah, döyüşçü hazırlayıb, onları öz evinin ətrafındakı evlərdə gizlədib sən. Sən elə bilirsən ki, mənim xəbərim yoxdur. Hani dedi, mən bu cür iş görməmişəm. İbn Ziyad dedi, xeyr, sən bu işləri görübsən. Hani yenə də inkar etdi. İbn Ziyad dedi, qulum müəqqələ deyin ki, bura gəlsin. Müəqqəl İbn Ziyadın casusu idi. O, müslimin və onun dostları haqqındakı xəbəri toplayub, çoxlu sirlərini İbn Ziyada demişdi. Müəqqəl gəlib i̇bn Ziyadın yanında durdu. Bunu görən Hani başa düşdü ki, müəqqəl casus imiş. Müəqqəl hilə işlədərək Haninin evinə gedib, Müslimi orada görmüşdü. Hani dedi, Ey əmir, and olsun Allaha, mən Müslimi öz evimə dəvət etməmişəm. O özü mənim evimə pənah gətiribdir. Mən də utandığımdan onu geri qaytara bilmədim Və öz evimdə ona yer verdim Buna görə də onu qorumaq mənim öhdəmə düşdü Və onu qonaq kimi qəbul etdim İndi ki sən bu məsələni bildin İcazə ver gedim ona deyim ki Mənim evimdən çıxıb geçsin Hara istəsə geçsin Də ki mən öz öhdəmdə olan vəzifəmi yerinə yetirim İbn Ziyad dedi And olsun Allaha Müslimi bura gətirməsən, səni heç yerə buraxan deyiləm. Hani ziyada kəskin və qətiyyətlə cavab verdi. And olsun Allaha, mən heç vaxt müslimi sənə təhvil verməyəcəyəm. Ey İbni Ziyad, sən istəyirsən ki, öz qonağımı sənin əlinə verim və sən də onu öldürəsən? Haninin cavabından qəzəblənmiş İbni Ziyad dedi. And olsun Allaha, onu sənin əlinlə gətirdəcəyəm. Hani dedi, and olsun Allaha, mən onu gətirməyəcəyəm. Hani ilə i̇bn Ziyadın arasında şiddətli mübahisət etdiyi üçün, Müslim İbni Əmir bahili dedi, Ey Əmir, icazə ver, mən özüm Hani ilə ayrıca söhbət eləyim. O ayağa qalxıb, Hanini Darül İmarənin başqa otağına apardı. İbn-i Ziyad onları görür və söhbətlərini eşidirdi. Müslim İbni Əmirhaniyyə dedi, Ey Hani, səni ant verirəm Allaha, özünü ölüm ayağına vermə və öz qəbiləni müsibətə salma. Ant olsun Allaha, mən səni ölümdən qurtaracaqam. Müslim İbni Əgil bu cəmaatın əmisi oğludur. Onu öldürməyəcəklər və ona bir zərər yetirməyəcəklər. Sən Müslimi İbni Ziyada təslim elə. Bu iş sənin üçün ağır deyil. Çünki sən onu sultana təhvil verirsən, sultana təslim etmək nöqsan deyil. Hani dedi, And olsun Allaha, bu iş məni rüsvay eləyər. Müslim mənim evimə pənaq gətirib və o mənim qonağımdır. Mən Peyğəmbərin övladını, İmam Hüseyn ə.s. nümayəndəsini heç vaxt düşmən əlinə vermərəm. ki, Olum qüvvətli və köməyim çoxdur. And olsun Allaha, əgər heç kəs mənə kömək eləməsə, yalqız qalsam və məni öldürsələr də, Müslimi düşmənə təslim etməyəcəyəm. Müslüm İbni Əmir bahili ona ant verməyə başladı və lakin hani deyirdi. And olsun Allaha, onu İbni Ziyada təslim etməyəcəyəm. Bunu eşidən İbn-i Ziyad əsəbləşib dedi, ''Onu mənim yanıma gətirin.'' Hanini onun yanına apardılar. İbn-i Ziyad dedi, ''And olsun Allaha, əgər müslimi təhvil verməsən, başını bədənindən ayracaqam.'' Hani qeyizlə dedi, ''Əgər məni öldürsən, evinin ətrafını qılınclar bürüyəcək.'' i̇bn Ziyad dedi, ''Ey biçare, məni qılınclarla qorxudursan?'' Hani elə fikirləşirdi ki, tayfası onun nə halda olduğunu biləcək. Səbr kasası dolmuş İbni Ziyad dedi, onu mənim yanıma getirin. Hanini İbni Ziyadın qarşısında oturtdular. O, əlindəki ağacla hanini döyməyə başladı. O qədər vurdu ki, haninin burnu sındı, paltarı al alqana bulaştı və üz gözü yaralandı. Nəhayət ağac sındı. Bunu görən Hani əlini atıb qarovulçulardan birinin qılıncını götürmək istədi, lakin həmin qarovulçu Haniyə imkan vermədi və onun yaxasından tutaraq möhkəm saxladı. İbn Ziyad qışqırdı, onun əl qolunu bağlayın. Hanini sürüyə-sürüyə Darül İmarənin otaqlarından birinə saldılar. Otağın qapısını bağlayıb İbn Ziyadın fərmanı ilə bir neçə gözətçinin nəzarəti altında onu saxladılar. Bu zaman Esma İbni harice ya da Həssan İbni esma ayağa qalxıb dedi. Ey əmir, bizə əmr etdin ki, anini sənin yanına gətirək. Biz də onu gətirdik. Sən isə onun üz gözünü əzip, saqqalını qana buladın. İndi də onu öldürmək istəyirsən. İbni Ziyad əsəbləşib dedi. Sən də bizim yanımızdasan? O əmr etdi ki, onu da döysünlər. Məmurlar onu susana qədər döydülər. Sonra əl qolunu bağlayıb zindana saldılar. Əsma İbni Xaricə, ya Həssan İbni Əsma özünü bu halda görüb dedi, Hamımız Allah tərəfindən gəlmişik və Allah tərəfinə qaydacaq. O haninin Darül İmarəyə daxil olmamışdan söylədiyi sözləri yadına salıb dedi, Ey hani, indi mən öz ölümümü sənə xəbər verərəm. Əmr ibn Həccacın qızı Rəvihə Haninin əyalı idi. Əmr ibn Həccac Haninin ölüm xəbərini eşitdi. O, məzhəc tayfasının hamısını toplayub, darul imarəni mühasirəyə alaraq uca səslə dedi. Mən Əmr ibn-i Həccacam və bu cəmiyyət məzhəc tayfasının döyüşçüləri böyük şəxsiyyətlərdir. Biz patişahın itayətindən boyun qaçırmayıb və müsəlmanlardan ayrılmamışıq. Lakin eşitmiş ki, bizim rəhbərimiz Hanini öldürüblər. i̇bn Ziyad onların Darül İmarəni mühasirəyə almasını və söhbətlərini eşidəndən sonra Şüreyh Qaziə əmr etdi. Get, Hanini gör və onun tayfasına de ki, Hani diridir. Şüreyh İbn-i Ziyadın əmrini yerinə yetirdi və onlara dedi, Hani ölməyibdir. O, Darül İmarədə İbn-i Ziyadın qonağıdır. Məzhəç tayfası şüreyhə inanıb öz evlərinə qayıtdılar.